Alf Hägglund var ju så snäll att komma och kom och talade med mig efter det där mötet. Och då så pratar han mycket om det här att på längre sikt så orsakar varför man bör resta om det här och att gå ut ur Aravaj som Aravaj ingår i Vörömaxmo har att göra med att undvika att hamna i en sån här masskommunsammanslagning med Vasa sist och Men det är det det som du tycker också att det gäller? Det, det finns ju en sån, ett sådant scenario också att, att det, det här är början. Det finns ju mycket som, som tyder på att det, det blir så. Men, men att jag måste också säga det personligen så är jag inte alls övertygad om att större kommuner betyder bättre kommuner. Det finns mycket som talar för att det inte är så. Tar man ekonomi till exempel så, så finns det ju företagsekonomiska teorier som säger att, att äh, det lönar sig att bli större, ett större företag så länge äh, produktionen blir rationellare. Men, men samtidigt, och det blir den hela tiden ju när man växer, men, men det här, samtidigt söker administrationskostnaderna så mycket att det finns en punkt när det är inte längre är lönsamt att växa. Och då börjar man tala om outsourcing och koncentrera sig på sina, sin kärnverksamhet och så vidare. Och jag menar kommuner är ju väldigt mycket förvaltning uttryckligen. Så, så, så det finns inte så mycket att vinna där rimligtvis. Sen alla de här utredningarna man har gjort och, och så där har försökt kolla var trivs folk bäst så inte det är de stora kommunerna som vinner dem. Varför vill man inte vara medlem av Öro och och hellre medlem då av Ny-Karlöby? Ja, som, som du kanske märkte, av hur den här byn ser ut, den här geografin har sin, sin betydelse här. Att, att gränsen siksackar genom, genom byn. Så att när man kör från Oravaishållet så först man i Oravaishållet, sen kommer man till Karleby en kilometer och sen en kilometer till så är man igen i Ora Och så efter en kilometer på nytt så är man inne i karlby Så att det är en det är väldigt onaturlig delning. Och om man vidhåller den här delningen så det kommer det alltid att förbli en by på under hundra personer. I utkanten av då en, en stor kommun där man sedan bara gör eller, eller, eller något annat. Och, och, och då är det naturligare att vi ska vara en del av, av Pensala där det ändå finns, äh, finns äh, som ändå en, en, en är en, en större by, en större gemenskap. Och, och vi har än väldigt mycket kontakter till Pensala, vi har äh, Historiskt så kvarnen fanns i Pensala, sågen fanns i Pensala, butiken fanns i Pensala och så vidare. Och så vidare. Föreningarna finns fortfarande väldigt mycket så att det är Pensala-föreningar. Så, här. så att, att det, det är ganska naturligt, en naturlig gemenskap, det här Pensala-Österby. Telefonen var Pensala, postnummer är fortfarande Pensala och så vidare. Alla band pekar nästan åt det hållet, inte åt andra hållet, men av historiska orsaker så är det den här delen av Pensala som kallas österbi en del av våra Och Pensala är en del av? Det, det Samhället består av olika gemenskaper, en del av dem är geografiska och jag menar, Pensala är en sån här geografisk gemenskap, en by som har delats mellan två kommuner, det på ett, på ett ganska konstigt sätt under väldigt lång tid. Men, men, men väldigt mycket av den här gemenskapen så finns kvar. Demokratin bygger ju på att, att det finns någon sorts gemenskap. Alltså vi körtar, vi bestämmer över våra egna angelägenheter. Och det här viet det är just den gemenskap som man, som man det här har. Människor som tycker att det har på något sätt gemensamma intressen. Och när man nu drar linjer och, och, och gör nya kommuner och så här, så, så, så missar man det här. Och, och, och, och slår sönder, eller i alla fall slår ihop en massa gemenskaper som, som, som på det viset blir, blir, kan man säga, outnyttjade. Hur kommer det sig att det ursprungligen blev sådär konstigt fördelat då? Ja, så det är mycket gammalt. Det är väl, nu kan jag inte det här så rysligt bra, men, men, men gränsen drogs väl från början när det var, när det var äh, ganska obefolkat det här området. Äh, sen när det blev befolkas så då, äh, just den här siksackigheten, så sägs det att det var en, en storbund som inte ville vara med och betala ett kyrkbygge i Åravaresen. För, för den här inbokningen som nu hör till Karleby. Borvajssidan så att säga. Så det, det där bodde han då. Så han flyttade med allt sitt husfolk och alla sina egor till för Munsala-församling. Nå, efter några år så började bygga kyrka i Munsala också. Då ville han flytta tillbaka men då hade folk fått nog av hans flyttande så då fick han inte flytta tillbaka något mer till Årevejs, så då. Om man betalar Mönsala-tyrka i alla fall. Så här går historien. Jag är inte helt säker på om det är riktigt sann. Men, men det, här, men, det, det ligger nog någonting i den. Delvis det är den säkert så. Varför är det så att Oraweis gärna vill behålla Österby? Det är ju skattebetalare. Det, det finns ju ingenting utom en fotbollsplan och det där omklädningsrummet som är kommunalt här i den här byändan. Så att, att det kostar egentligen inte oravis någonting att mm. hålla kvar det här. Så när äh, kommunstorleken ökar så minskar demokratin. Äh, men, alltså den kommunala representativa kommunaldemokratin. Äh, det är väldigt enkelt att matematiskt se hur mycket svår det blir att få representation från, från mm. byn eller eller, eller att man känner chansen att man känner någon som är invad eller får en post i någon nämnd eller någonting som där. Äh, sen ökar ju också avståndet i centrum vilket också minskar kontakterna och möjligheterna att, att föra fram sina åsikter. Och så, här. så att, att, att det, det, det blir minus. Och det här, har, det här har ju också framkommit entydigt i de utredningar som, som har gjorts om, om de här kommunens sammanslagningarna det Här i, i, i botten. Då är alltså frågan det att, att vad, vad kan man göra åt det här och det finns naturligtvis många saker man kan göra. Vissa är, är liksom mera kosmetika. Andra kan då verkligen betyda det att man ska ge ett, ett större inflytande åt åt det här byarna, åt, åt folk som bor i, i kommunen direkt. Och äh Uh, det kunde då gå så till att, att, det här, uh, att, att kommunen gör avtal med byn om att ta hand om viss service mm. som man betalar en del för, men, men det här byn får, får genom att organisera sig får, uh, förverkliga det som man vill och, och uh, skapa resurser också. Från annat håll för att få en så bra service som möjligt att man ger över en del möjligheten att påverka. Som jag ser det så vad demokrati i slutändan handlar med ganska enkelt är att folk ska kunna påverka sitt samhälle och sin närmiljö. Sen så använder man lite olika knep för att förverkliga det här man gör det via i Finland väldigt ensidigt tycker jag. Via, via det här representativ demokrati kommun och, och det här riksdagen. Och, och det här man, man har då folkomröstningsinstrumentet väldigt äh, väldigt svagt med i det här. Och man har inte heller riktigt ännu börjat börja äh, jobba med, med, med någonting som man brukar kalla governance. Alltså att man just så här som jag försökte beskriva byn och jag och kommunens förhållande kommunen förhållandet att man gör saker och ting tillsammans. På ett sådant sätt att, att det här också föreningar och organiserade byar och så kan, kan ja. vara med och, och förverkliga. För att i och med det här att man är med och förverkliga en sak så är man nog också med att bestämma väldigt mycket. I frågan om den här att utgår i fall de ingår i sammanslagningen. Um, så har man egentligen då just den situationen att man har att välja mellan två dåliga alternativ att ingå i Nykarleby eller att ingå i Vöra eller upplever, är det, är det så att det skulle vara bättre påverkningsmöjligheter om man var del av Nykarleby Ja det får väl historien utvisa Nykarleby förvaltas på ett lite annat sätt mm -hmm. och har äh, Åtminstone i teorin vissa, vissa sådana möjligheter till inflytande. Men jag skulle inte säga det att man har förverkligat det här som, som jag är talar om. Utan, utan det är nog... Man har förverkligat någonting av det. Men man har, man har alltså skippat en massa nämnder och, och, och istället arbetat på ett lite annat sätt. Så att, mm -hmm. jag skulle bedöma så där nog att, att, att mycket vi är... Är det bättre alternativ också ur den här synvinkeln? Jag tycker fortfarande det finns väldigt mycket att göra. Och eh, på plussidan kan man då säga att, att eh, just det här sättet att jobba. Så det, det är nu nationellt eh, en, en accepterad tanke. Det finns med i eh, landsbygdspolitiska helhetsprogrammet som, som har gjorts. Och också mycket politiskt kanske ännu viktigare med i det här äh, regeringens redogörelse till riksdagen om de här möjligheterna. Så att, ja, det, det är på något sätt en, en, en sorts ljusning på att, att man ska gå vidare. Och det, det, det är ju någonting som kan komma som en positiv påverkning oberoende av hur de här kommunsammanslagningarna förekommer eller inte. Alltså att, att man får mer av sån här självinitiativ Alltså det finns mera strukturer för egen initiativ inom mindre samhällen. Jo, men, men att samtidigt så har ju den här, den här uh, idén så att säga tvingats fram ur det att kommunerna har blivit så stora. Aha, ja Att, att, att man, man behöver den lokala förankringen mera än om man ska behöva vi ska hålla lite små så, så att, att, att det det finns en koppling där nog mellan det är nästan som en sån här vågrörelse av, av hur makten liksom uh, omstrukturerar sig så att de större enheterna, eller de små enheterna blir större men så måste man få mindre enheter på andra änden för att kunna liksom fortsätta med vardagen. Jo, det, det, det är en sorts, eller det, det är dialektiken i, i det här vi gör användning på ett, ett sånt här plan också. Om man har den här folkomröstningen så kan man inte egentligen göra ordentliga övervägningar av fördelarna och nackdelarna av den här Väro-kommunen i detta läge eftersom ekonomin och hur den där kommunen ser ut är oklart. Att man, om man röstar om att gå ut ur Orraweis så i praktiken så röstar man om att gå ut ur den här Vöro-sammanslagningen. Så är det. Och då då är det egentligen så att man inte vet av vad man går ut ur i detta läge alltså att man vet inte vad man röstar om helt enkelt ja alltså, alltså nu är det ju två folkomröstningar som är på gång här samtidigt ja. alltså, det där bedömningen gällde väl det att, att när vi röstar tidigare så visste vi inte vad vi röstar om uh, naturligtvis är det på det visar att man inte vet om framtiden man kan ju fråga sig om det är något enklare nu när hela Oravajsröstar om att gå samman med Böro, vet man då någonting bättre om, om det, här, det här egentligen hur den här kommunen kommer att se ut Men vad det ju det att man har gjort gjort det här mellan de här båda områdena så har man ju gjort ekonomiska kalkyler då är det bara det att de här kalkylerna är nog väldigt, väldigt konstiga för att säga det snällt du har alltså ett gäng människor som bor i Oraways med en viss mängd inkomster och, och, och, och, och det vet du hur det är nu och så kan man skriva framåt det då sen har man ett gäng människor som bor i Oraways i Börumaxmo med en viss mängd inkomster och så kan man efter en mycket inkomst komplicerad modell, från fram det uh, och så får man alltså två siffror för vad man tror att det kommer in skattepengar nästa år men uh, när man då gör en prognos fortfarande med exakt samma människor men, men, men liksom gör det för hela området så då, då får man också en prognos med det exakt samma människor med exakt samma inkomster naturligtvis, det är exakt samma basmaterial, inte blir det något annorlunda, därför att man räknar om det men det, det som är, är, är, är ologiskt är det att, att det här, när man adderar ihop prognosen för äh, ena delen och prognosen för andra delen, så blir det betydligt mindre än när man gjorde prognosen för hela området. Och det kan inte stämma. Var kom det här ligger antagligen det att man har, man har använt lite olika premisser i alla fall. Man har, har det här var pessimistisk i Åre när man har gjort sina uträkningar, optimistisk i Börå och sen har man använt Börås optimism för att räkna ut för helheten. Fel är när man försöker jämföra det här säger då att, att så här mm. dåligt går det för Åre Weiss. När storkommunen kommer att, att gå så här bra, bra för. Rent där så kastar det, kastar det på, på, på liksom ganska mycket. Kommunsammanslagningen, så det är ju den där stora okända. Medan Nykalby på ett sätt känns mer som ett känt. Så är det nog. Och Nykalby verkar inte vara på väg att gå samman med någonting på länge ännu, så att det, det, är liksom, det blir en annan historia när och om det kommer. Om jag jämför det här med, med situationen i Barasund och, och Fagervik så vi har ju vissa sådana här argument som är nog helt andra. Och bland annat då just det att, att ähm, Raseborg är en en stad som har en stor skärgårdsdel. Och i och med det så kan de ansöka EU-pengar för att utveckla skärgården. Medan om Ingo ingår i, i Kyrkslätt, loju, särskilt om det ingår i loju, Så då kommer det inte att kunna ansöka pengar för kärgårdsdel i EU. Och, och, och sen förstås svenska språkets ställning. Så det är de två som verkligen nog väger i, i vågskålen. Men jag tror att människor nog fungerar här också, som då kanske också i Östeborg. Det är också en identifikation, alltså man identifierar bättre med kulturen i Raseborg än man gör med, med Ingo. Som senaste utspel har ju varit att han den här hakala har, har sagt att uh, jag vet inte om han sa det rakt ut, men jag tror att det, liksom, det är nog det som man har he, hela tiden känt på sig att. Inga liksom blir mer och mer och liksom, riktar sig mot Helsingfors helt enkelt. Och det är ju en helt annorlunda situation än att, att titta på Rasseborg som verkligen mycket kraftigt är en sån här kärgårds- och, och svenskspråkig område. Även om alltså det finns ju finskspråkigt här fast hur mycket som helst. Men, men det finns ingen, inget hot om att svenskspråkigheten skulle på något vis liksom falla bort. Men det här, det här är ju sådana frågor som ni inte har där i Österbotten. Nej, det är... Ja, det språket är detsamma. Det, det är väldigt svensk. Ja. Uh, när jag var barn så, om det kom ett brev på finska till byn så gick den som fick det till handlans fru. För hon var inför ett finska och hon kunde översätta det. Men hon var också den enda. Det var alltså på i värsta fall så blir den här kommunsammanslagningsvågen en sådan som gör att man, man polariserar sig ännu mer och det tycker jag är lite tråkigt egentligen att det skulle vara helt okej okay om det var både och men att, att när man måste börja tänka på det här viset man måste slå ihop sig bara för att skydda ett språk så det, kan liksom, det är lite onödigt sån här krigsföring inom kulturer tycker jag Ja, och, och det, det, man bör också jobba på att det ska finnas andra strukturer än den här kommun och landskapsstrukturen och, och så här som, som ska kunna, kunna upprätthålla en, en språklig kultur. De, de strukturerna får vi lov jobba på. Att man, man kan gå i skolan på sitt eget språk och sen till exempel BB, alltså sjukvård, att man, man kan liksom vårdas med sitt eget språk så det är ju nog hemskt viktiga. Om inte kommunerna kan tillförse till exempel med skolor så som då i Bara så skolan har just stängts nu så kan man tänka sig några nya strukturer för att tillförse? Ja, kanske inte det. det var inte riktigt det fall jag tänkte på. Jag, jag håller helt med att, att det här det där är väldigt viktigt och och och, och det här vi har ah ja, vi har gjort en liten utredning om som eller beställt en liten utredning så säger att äh, i svenska studiecentraler som säger att att det här eller visar att, att det, det det finns inte egentligen något kvalitativa argument åtminstone när det för att att att göra skolor större de småskolorna klarar sig kvalitetsmässigt ofta bättre än Ja, det är inte det som de har sagt här är Ingo när vi stängde ner det var nog tvärtom ja, då, då borde ni faktiskt läsa den handbok som vi eller den, den utredning som beställde när kunde fast skicka en punkt åt er om du säger vilken adress jag ska skicka det på så ja skicka gärna skicka åt mig alltså, det är ju inte vi som måste övertygas om det utan det var Ingo Inga kommunfullmäktige men uh, ja, alltså, du kan ju alltid skicka ting och kommun, men skicka gärna åt mig också. Ja, nej, alltså, det, det är väl också att man måste skicka det åt aktivisterna för att annars så bryr sig ingen om att resa det. Men det, det, det är liksom svårt. Jag ska säga att vi ska, den här utredningen är naturligtvis inte sista ordet på något sätt. Och den kan säkert kutisera för det enda andra. Men. De som kommer att påstå att det blir bättre kvalitet av större skolor ska nog ha någonting på fötterna. Och de säger det annars så, så, så, så har de problem med den där utvecklingen. De så. En lösning på skolproblem är, i, i sådana fall som bara sund så det är nog att, att eventuellt starta en egen skola. För, för faktum är det att om det inte finns en skola där så flyttar alla de där barnfamiljerna bort därifrån. Och det, är nog, alltså det var ju nog dödsstöten på byn. Ja, jo, det, det är nog helt klart att, att skolan är väldigt central för en by. Men det där så vad jag, vad jag tänkte på var, var närmast det. Att, att, att det här, så att det måste finnas strukturer där man kan tala svenska på, och liksom på alla nivåer egentligen. Alltså, och, just nu så, så funderar vi en hel del på landskapsförbundet. Äh, Nylandskapsbund, Östmjöljans landskapsbund Öst, håller på att gå ihop. Och, och det här vi försöker det här marknadsföra i det här fallet så är det vi i det här en svensk grupp inom det här landsbygdsutvecklingssystemet. Äh, vi försöker marknadsföra en viss modell för hur, hur det här ska kunna, kunna ordnas. Och, och det här det är liksom ett, ett steg av det här, att, att okej, okay, landskapsförbundet blir kanske väldigt tvåspråkiga. Alla, alla, alla, alla system som blir större så tenderar också svenskarna att bli mindre. De är så små att, de, att, att vi, vi är liksom i minoritet och syns aldrig utåt. Och då måste vi ha något, någon, någon struktur som gör att vi kan ändå kan hålla, hålla kontakter med varandra och, och, och det här på något sätt få vår röst hörd. Så, så det, det är nog sånt. att det här är ett, ett jobb som handlar om väldigt många små. Och, och stora och större också. Men, men i alla fall uh, inga jätteavgörande stora grejer. Utan det är många små som, som ska kunna tänkas göra någonting sånt här. Jag vet inte om det här är någon räddning heller. Men, men det är nog en, en, en, en sån här strategi som man jag tycker det också är, är vettigt att, att försöka försöka sig på. här hur, hur projekt är det frågan om i praktiken då? Liksom? Ja alltså äh, om vi tar landskaps alltså det är det, det det är landskapsbunden. sen är det de här äh, nya, nya statliga regionala förvaltningarna eller centralerna jag börjar med det är liksom centralast nu. Och vad det handlar om det är att... Alltså om man säger det allmänt att... att liksom få en, en... Struktur inom det här. Som gör att finlandssvenskar kan... Kan det här uh, hålla samman och, och, och liksom... Uh, ha rätt... Ha, ha, ha någon sorts röst. Och, och det här... Uh, den nya lagen om regionförvaltning så, så säger jag att det i tvåspråkiga de ska finnas ett organ för minoritetsspråken. Och, och, det, här, och det är nu, nu just det organet som man håller på då att tillsätta i uh -huh. Nyland. Eller inte tillsätta utan att dra för Nyland. Så, så där är det är väl att samma sak kommer att ske i det här i, i egentliga Finland. I botten blir då, är då situationen annan. Där blir det en finsk finskspråkig mm -hmm. organet som majoriteten Kna, är knappt, men den är svensk. Och vad har den här organen då sen för? Hur, hur den har den kontakt med förvaltning? Vilka alltså, well, ja, befogenheter? Det är, just, det är just det som diskuteras nu. Det är, det är för att man kan göra organ som är totalt värdelösa. Men man kan också effektiva organ. Och så, det är därför som det är så kritiskt nu att söka på ett bra organ som vi loppar och också. samma situation ungefär kan man säga att det är inom det här före detta TE-centralerna, numera lu att, att där behöver man också skapa ett kontakt med det. Det är ju lite annorlunda. Där ger man det statliga organen, men där krävs också det här är en svensk struktur på något sätt. Jag vet faktiskt inte vad t organ de här TOL och LU betyder. Töja, Elinkein och Keskos. Och nu betyder, alltså på svenska är det det NTM äh, Närings näringstrafik och miljöcentral Just nu är det där landskapsbundet där det händer först och, och där, därför försöker det där vara aktiv. Får de pengar från staten då för att förverkliga projekt eller, eller hur, hur fungerar det överhuvudtaget? Det här? Ja, alltså dels så det väl visat och så, så det, det, det har ju vissa tillstånd som det, det, det ska titta på. Uh, men sen så, så administrerar du väldigt mycket av EU-pengarna. Aha. Så att, att det är därför man får projektpengar. Så det här och, är ju faktiskt och, inte alls likgiltigt utan det är ganska viktigt. Det är inte alls likgiltigt. Och, och det, det, men det är sånt som uh, inte riktigt kommer upp på den politiska uh, mm. agendan. Så där, åtminstone inte väldigt offentligt utan det, det är mera en, en, en, här, en, en verksamhet som, som rör byråkratin och, och liksom förberedelsearbete, tjänstemännes arbete och sånt där. så att, att det, det är på den nivån vi, vi håller på. Som jag sa, det, det är liksom ganska osynliga och små grejer men, men, men så där på sikt kan det bli väldigt avgörande. Och vad det här handlar om är ju också det att, att det handlar om servicen. Naturligtvis att man ska kunna få på service på olika sätt, på eget språk. Men... men, men äh, jag skulle uttrycka det så att, att... att det här service och information, ska men information, det är någonting som undersåten behöver. Medborgaren behöver också påverkningsmöjligheter. Medborgaren behöver också kunna liksom, äh, vara med, inte bara efter ta del av vad som har, har gjorts. Utan också vara med och skriva det som ska... Bli, bli, bli det här det här pappret som man sedan översätter till svenska, <går> så att, att, I mean, det, det, När det kommer ut i tryck på svenska så då, då, då är det ju färdigt. Då är det är bara därefter rätt och packa sig. Men, men, men man borde alltså vara med och diskutera det här också för det finns. Jag uh, I mean, inte just språ, allting språgan, men, men det finns väldigt ofta aspekter som berör finlandssvenskarna på ett speciellt sätt på ett annorlunda sätt än språk. Men det här gäller ju nog också sen gläsbygd och också i sig och sen just den här specialområden så att säga som kärgården och sådär. Och då, då förknippas ju språkfrågan med det. det exakt, alltså det, det, det om man sköter kärgården väldigt illa så är det också en sak som äh, svensk svenskarna, svenskheten, vad man vill kalla det, lider av. Som, mm. ja, det finns näringar som, som, som det här är, är, är liksom överdimensionerade. över så att i, på Finland väster, typ nåda i mm. Det är också viktigt att, att den, den liksom, ur svensk synvinkel körts, fisk, allt med, liksom. Demokratin i det här landet inte fungerar sådär rysligt bra. Alltså det, det röstningstendensen går, röstningsaktiviteten tenderar att gå neråt. Och det har det gjort väldigt länge. Det, det, vi, och mera här än i, i andra nordiska länder. Vi är inte riktigt på nordisk nivå mera. Och det här, då tycker jag att det här folk kommer, det här... Det här som folkomröstningar där initiativet tas nerifrån helt utan att det finns någon laglig grund för det. Uh, men att det gör i alla fall och att det här väcker ett så stort intresse. Så det, det är liksom ett väldigt, väldigt, det är väldigt viktigt ur demokratins synpunkt. Folk är inte trötta på uh, samhällspolitik, de är trötta på politik, de är inte trötta på att anime sig för samhället. Men, men, men, men, men tydligen är man inte riktigt tillfreds med hur systemet fungerar. Mm. Och, och, och det här äh, då finns det dessutom så jag, liksom det här engagemanget, då jag kommer att, att också betyda att, att annat kan utvecklas. att, att äh, Om människor ser att man kan påverka sin by sin, sin närmiljö så blir man aktiv. Mm. och, och, och jag menar, det är precis vad som behövs här på landet att, att man liksom inser att Hej, det betyder någonting att jag engagerar mig det jag får någonting till stånd om det är en sån känsla, det spelar ingen roll hur vi försöker här, det, det är ändå någon annan som beslutar då, då liksom <coughs> kommer hela den här, den här utvecklingsbiljan också och det betyder ekonomi och det betyder allt möjligt mm. så att, att, att, att jag tror att det är demokrati och, och utveckling av allt möjligt annat det är ganska intimt kopplat, Trots att man, man ofta förbeser. För ett, ja, för ett år sedan så var jag i USA. Bara på tre månader. Men jag befann mig då i Halfway. Det är en stad på 350 personer i nordöstra Oregon. Och, och, det här, och, och, och där, där börjar jag för för folkomlösningarna. För att. Att där hade man en hälsostation som då på grund uh, hade hade skrotan av nationella program som, mm. som hade hållit i och, och då genomförde man där en folkomröstning som gick åt pipan förresten men det var en annan historia. Uh, men, men det här alltså det, det finns den här initiativrätten att, att, att var den nu... 15 procent av röstberättigade inom det område som man själv fick rita ut att, att det här området så ska vi ha en folkomröstning inom. Och, och det man då kan göra är att, att det här beskatta höja skatten för det området. Mm -hmm. För ett speciellt ändamål. Ja, ja. Och, och, och jag menar med, det är ganska naturligt att det finns sådana möjligheter i USA där ju inte det här samhället tar hand om så mycket. Att, att folk då har en chans att Liksom, om, inte, om inte välfärdsstaten finns så kan man ändå göra välfärdslokalsamhälle på egen Precis, ja och, och, och det här. Och, så, så att, och det där, det där engagerar väldigt mycket. Det var röstningsprocent där lokalt på nordisk nivå, trots att det är USA det är ofta så där 50 procent. <laughs> alltså jag tycker det är så fascinerande att två sådana här ändå små byg <laughs> riktigt. I. Olika ändringar svensk det, det är inte en slump att de här byarna nu röstar på det här viset. Alltså att det, det blir folkomröstningar som hänt. Utan det, det är nu dels så är det frågan om den här strukturförändringen i hela landet. Som det är ju så att, att man försöker, så såvitt jag förstår, så den här politiken går ut på det att man, man vill att människor ska vara mer initiativtagare. Man vill att det ska bli mer på lokal nivå också sen att man tar ansvar. Inte för att förutsättningarna för det är ännu de bästa. Om man till exempel jämför med hur USA fungerar så är det ju på ett helt annat sätt som man kan ta initiativ och bestämma sig själv. Det är liksom ett problem här. att Dels vill man att man ska sköta sig själv men dels har man inte förutsättningarna för det heller. Men sen... Det är ju just så att okej, okay, då är det kanske just något som finlandssvenska småbyar som upplever redan från annat, från historien, att de måste klara sig själva. Det finns kanske lite mer tradition inom svenskspråkiga och finlandssvenska trakterna att, att liksom ha egna förbund och egna system. Så på det sättet tror jag inte det är en slump att det är de här byarna just som tar ett sådant här initiativ att <coughs> Man skulle bara förmåa att det skulle vara att hända mer på många olika håll. Ja, det, det borde borde vara för spridning. Ja, absolut. Och, och det är ju inte, jag menar inte det, etablissemanget är ganska kallsinnigt till folkomröstningar för att också säga det snällt. Men när man talar om folkomröstning, det, det är liksom helt helt det helt, helt något sätt. Att, mm. att inte alls, ja, man börjar jämföra kapitalisert folk, med att att att att att att att att att att att med liksom stort sett vilken att äh, som helst att att att och att och, och helt, helt liksom osakliga och, och plus det då att man berättar så dyrt det att ordna folkomblösning uh, och, och det visst kan man titta på kostnader men, men titta då också vad det kostar att ta ett kommunalvar och, och, och, och, och, och möjligheten att göra folkomblösning om olika saker i samband med ett kommunalvar så att jag menar det som man gör i USA att, liksom, det är liksom en, man, man, man hittar inte riktigt bra argument mot Volkswagen som inte samtidigt är ett argument mot Alvdett. Men vi får se, kanske vi, kan, kanske vi kan ha en en en pratstund efter nästa vecka när resultaten har räknats. så. Det ska vara intressant, ja. ja.